Základ dnešního kázání je zapsán v druhé knize evangelisty Lukáše ve skutcích apostolu. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si tí z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí. Že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apostolové zvolali všechny účedníky a řekli, Bohu se nebude líbit, jestliže mi přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, Oniž se ví, že jsou plný ducha a moudrosti a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromaždění s tímto navrhem rádo souhlasilo. A tak zvolili Štěpána, který byl plný víra a ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora Timona, Parmena a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apostoly, ti se pomodlili a vložili na něj ruce. Slovo Boží se šířilo a počet účetníků v je velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Milí bratře, milé sestry, česká vláda má průšvih. Podle průzkumu už 55 lidí ji nedůvěřují už. Sociální problémy lidí hnou do ulic. Sliby se nedají dodržovat. Nepředvídaná situace vede k tomu, že lidé jsou nervózní a sociální mír je oronřený. Vstoupili jsme do krize. Tak se to nám může zdát. O tom píšel v novinách. Samozřejmě se také říká, že za to může Putin. A také někteří tvrdí, že všichni kritizují současnou vládu jsou nějací agenti. Tak se argumentuje i v jiných zemích. Existuje lepší cesta kritizovat, existuje lepší cesta řešit problémy? Možná. O tom teď nebudu kázet, ale je zajímavé, jak se tato situace podobá k situaci jeruzalemské církvi. Tato totiž má také velký průšvih. My třeba říkáme, že jako církev jsme jiný než, jinak než politici. Že církev zosobnuje hodnoty, ideály a v neposledu také sociální citlivost. A ukazujeme na diakonickou práci, která se hojně koná i v naší církvi. Mnoho lidí se angažuje právě v církvi proto, že neduvěřují příliš státním institucem a úřadům. Právě proto jsou pro mnoho nevládní organizace, nebo neziskovky, jak se také říká, jsou přitažlivější než nějaký úřad, nebo dokonce než politické partaje. Zpívali jsme to srdce k srdci, spěšte spolu tu starou Zinzendorfovou písem. Ano, v církvě chceme uskutečnit zákon Kristovo. To bylo zásada druhé obnovené jednoty bratrské a to bylo na začátku i první jednoty bratrské v roce 1457. Církev pro mnoho lidí zasobnuje ideály. Ale co s těmi průslihy v církevných děnách, které přece nemůžeme zapírat? Pietistické hnutí, kterému přislušel také Nikolás Ludvík Zinzendorf. Měl velice blízko k sociální práci a k diakonie, Právě proto, že kritizovala církev, která chtěla být jenom ideál, ale chtěli to do praxi. A měli před sebou protestantskou církev, která podle učení byla sama pravda, jistě, ale která na sociální poměry v zemi vůbec nepřehlídla. A ztrácila... V 18. století tolik ještě ne, ale o stolet pozdě to bylo už zřejmé. A další představitel tohoto hnutí, hamburský farář Johann Hindrich Wichern, založil i s tímto pietistickým zaměřením nové struktury v církvi, který dávají i naši diakonie jméno. Tehdy se to ovšem jmenovalo vnitřní misie, protože lidé odcházeli z církvy, která byla sociálně nečinná. A teď hádejte, kdy se přesně vlastně založila ta německá diakonie, ta, to hnutí vnitřního misie na nějakém velkém církevním sjezdu. Kdy to přesně bylo? Víte náhodou ten rok? 1848. A určitě ze školy jste se již naučili, co v stejném roce bylo, že? Komunistický manifest. Tak, to obnova v církvě reagovala na nějaký strašně neřády v společnosti. A vyvinulo obrovskou přitažlivost uvnitř církvy. Ta vnitřní misie se konalo opravdu a bylo ovšem ne vnější misie, nepovedlo se přivést dělnictvo do řád církevných obcí, ale uvnitř církve ta obnova byla ochromná. I rozkřikalo se do Čech a Sestra Jana Karafiata, jela do Německa do diakonických ústavů. Stala se německá diakonická. Církev nestačí být ideálem, aby měla uskutečnit zákon Kristův v praxi. S tím biblickým čtením, které jsme před chvíli slyšeli jsme, u narození diakonie. Nebo přesně řečeno u vzniku úřadu diakonu, jahlu, jak říkáme česky. Lukáš nám vypráví něco, které nám má vysvětlovat, jak to všecko začalo. Ani toto není přesný. Popis těch událostí. Ale Lukáš je verný, Lukáš je verný historik, popisuje to, co bylo a je to historicky upřímně a pravdivý. Ovšem, za doby, když Lukáš napsalo, napsal to svoje druhou knihu, už diakonii existovali. Tady, když Lukáš píše O lidech, kteří budou sloužit při stolech. Není tady slovo diakon ani jáhen. Jáhen vznikl vlastně, jako české slovo tím, že se přivedlo z německé, je, německého jazyka, to slovo diakon. Diakon se proměnil v jáhen. Je to opravdu totéž. Ale tady v biblické zprávě není slovo Diakon, jenom se vyjadřuje, oni budou sloužit. Při stolech, nebo můžeme říct, že jsou to sociální pracovníci. V jiných novozákonných spisích a o těch diakonech čteme a jsou vždycky na prvním místě i před biskupy. A to je zajímavé, že ten, ta funkce diakona vznikla jako první duchovní funkce v církvích zřejmě. Pak ty biskupovi, ale ty biskupovi byli na začátku jenom dozorci, měli dozorovat na financi, tak třeba nějaký pokladník, tomu se říkal biskup a v průběhu času z toho vznikl nějaký pastěřský úřad. Ale o farářech, o kněžích, v církvi nebylo řeč, to se vyvíjelo z těch funkcí těch presbyterů, těch starších, kteří taky nebyly v první řadě duchovní. Tak diakony už byly, diakony byly duchovenské, duchovenské služebnici v církvi a Lukáš nám teďka přiblížuje, jak tomu došlo. No a z toho popisu bychom mohli na při povrchném pohledu u souděče to vzniklo vlastně tím, že se rozdělilo tu zvěstovatelskou činnost od praktických činností, a ti diakonovi jsou ku kdo dělají tu praktickou práci. Ale zároveň, Lukáš to tady vypravuje věrně, že právě tyto diakony, jsou ti, kteří roznáší Evangelium do dalších oblastí. Ten Filipus jedný z Samarsko, tam se potkává s tím Afričanem, který ho, který ho pokřtí. Tak ty diakonovi na jednou stranu jsou plnohodnotní duchovní osobnosti, kazatelé, misionáři, ale tady ten příběh jde o to, jak vzniká to diakonství jako se na základě sociálních problémů. Tak nejde jenom o dělbu práce, o nějaký organizační opatrně, který vede k různým funkcím v církvi. Diakony jsou nejstarší duchovní úřad, ale také se vyskytuje teďka u Lukáše také jako kazatelé a misionáři a na druhé straně jsou ovšem spojení s tou sociální prací, slouží u stolu skoro jako čišnici. Dneska v Čínsko-katolické nebo v jiných hierarchických církvích diakonovi hlavně mají tu funkci číst Evangelium v bohoslubě. To je první pozorování u tohoto textu. Druhé, pochopíme, když si uvědomujeme, jak Lukáš to všecko zařazuje. Pamatujeme třeba první dvě, tři, čtyři kapitoly, nebo pět kapitol v jeho knize Skutku. Tak se nám um, napadne třeba ty různé popisy, jak to bylo krásně všechno v té církvi, jako ideál. Opravdu, Lukáš kreslí církev jako ideální společenství, kde lidé měli všecko spolu, kde se dělalo o majetek, kde se vůbec nehádali. Ovšem, může to být realita? Zde v šesté kapitole narazíme na tvrdou realitu. Z národnostních důvodů se rozštěpí církev, ale pomalu. Výsledek těch prvních kapitol této knihy je, že v Jeruzalémě je nějaký, nějaká církev, která je důvěrohodná, ideální, krásná a získává respekt její okolí. Ale ta celá Lukášova kniha nám popisuje ne nějaká izolovaná společnost, ale ukazuje nám, jak se to Evangelium Ježíšovo rozšiřuje od začátku v Jeruzalémě po Samarsko a Galilei, až do konce světa, když nakonec apostol Pavel dorazí do Říma. To je obzor Evangelia pod Lukáše. A právě při tomto rozšiřované Evangelia Helenisty, jako Filiposty, které se stali tady byly ustanoveny jako diakony, ty hrajou důležitou úlohu. Oni překročí vlastně ty hranice. A můžou to protože umějí řecký. Jde o řeckou, řecké společenství. Tak. Jsou to dvě věci. Jednak rostl počet účetníků, jak tady píše úvodem Lukáš, a za druhé, že tito misionáři byli zvolení, pověření, vyslaní na misie za hranici Izraele. A toto ovšem se nestává jako schematický vývoj, že prostě jeden den přijde Petr a říká, teď už je čas, teď ji vyšíme. Ale stane se to jako důsledek vážné krizi církvy. Vážné krizi její důvěryhodnost, Vážné krize jejich organizačních struktur, protože církev nefunguje. No, něco podobného se stalo i husitům v táboře. Když založili to město, tak byli hodně radikálně i ohledně dělení majetku. Já nevím přesně, jak je to dolaženo, ale říká se, že všecko odevzdali. Ty, kdo chci, chtěli se připojit, kusitu, museli svůj majetek odevzdat a pak měli všecko společně. Perfektní komunismus. A fungovalo to přibližně do počtu 3000, a když jich bylo víc, tak to se. Ten systém se nějak zroutilo. Možná podobně co k e, tomu, co popisuje Lukáš. Že to, co platilo ve sboru, co bylo tak úžasně nově, to se zroutilo. A to se zroutilo ostatním způsobem. Jako velký průší círky. Najednou se ukázalo, že ty vdovy těch řeckých mluvících členů ciekvy už nemají co jíst. Při sociálních dávkách se na nich zapomnělo. Tak, dějiny Jeruzalémského sboru už není ne jako ideál, jako, ale teď nastupuje něco jiného. To, co se děje, není ideál, ale je jistým vzorem při řešení té krize. Lukáš nám předvede nějaký model, jak ta církev nejenom mohla um, překonat problémy, jak nejenom mohla dále existovat, ale mohla růst takovým způsobem jako nikdy předtím. Tak byli ty řekovy tady se v našem ekonomickém překladu se snaží překladatelé to trošku přiblížit, vyrostli mezi řeky. Tak, oni mluvili řecky a patřili ke řecké diaspoře vlastně, ale bydlili v Palestině a mluvili dále řecky a měli v Jeruzalémě i vlastní synagogy. které byli Židé. A když se obrátili Ježíšovi, tak se stali židokřesťany. Nejde o tom, co často řeší apostol Pavel, pohány a židy. Ne, tady nejsou pohány, tady jsou židokřesťany, ale mluví špatným jazykem a na jejich vdovy se zapomíná. Na druhé straně jsou ty tzv. hebrejovi, židy z židovského prostředí, které řecky neuměly, ale mluvili aramejsky jako Ježíš. No, a to byly ty dvě strany a mezi nimi se začalo jiskřit. Konflikt kvůli diskriminace, konflikt kvůli sociálním dávkám, sociální slabší jsou opominutí, protože jsou při cizinci. Tak to slovo cizinec je relativně, já jsem také cizinec a mě přece trošku rozumíte, a já se cítím tady dobře, tady za zdi bydli další cizinecká rodina, která tady není dobrovolná, ale také se tady zabydlila a rád ji přijímáme. Tak jsou různy stupny a druhý cizinců. Ale fakt je, že ty řekovy nedostali to, co podle židovského zákona jim bylo patřilo. Tak jsou to, je to rozdělené mezi křesťany a vede to k rozštěpení církvi, ke vzniku nového zboru, bychom mohli říct. A právě z toho nového zboru vycházela misie, které roznášelo Evangelium až na konec světa. To si uvědomujeme, že nejde o náboženský konflikt, nejbrž o národnostní konflikt. A to samozřejmě so vůbec nechceme, aby vznikl se, aby se národnostní konflikt v církvích. A přesto protestantský svět aspoň je plný národnostních církví. Tak je to tak v pořádku? Musíme se tak hádat? A teď naslouchejte, co popisuje Lukáš. Proč vzniká tady něco nového, něco dobrého? Nejdřív ten konflikt. Oni se hádají, a zatímco podle Lukášova příběhu až do páté kapitoly nikdo netrpěl nouzi, tak se začínají hádat o sociálních dávkách, dokonce o penízech. Pamatujete, jak dopadl ten um, v páté kapitule ti manžele, kteří nechtěli dát to společné pokladné své peníze? Jo? Že to je to největší, říct se chci církvě hádat o, o peníze a tady se to stane. Ty znevýhodlenné jsou křesťany, ale nejsou žido křesťany. Sociální přikázání ve toře nefungovalo. A to bylo největší výzvu pro důvěryhodnost. Oni byli jako asociálovi, ty křesťany. Tušíme, že tam byly různé vážné důvody. Lukáš tady to, to nerozváří, ale můžeme si představit, jak se lidi vymlouvali, no nám chybí lidi, je málo pracovníků a velký je ten počet těch nových křesťanů. To tady z tohoto textu cítíme. Ale co s tím dělat? Máme přestat kázat, abychom kremili všechny? To tady zaznívá trošku. A proč oni musí všechny, všechno dělat sami? Ty apostolovi, těch je před jenom dvanáct, Tak tím vznikne první velký průstvých církevních dějin. A přesto tak tak nekončí. Lukáš z této velmi trafné události dělá model pro budoucnost církvi. On totiž tady neklade otázku, čí je to vlastně vina. ale Zajímá, co s tím máme udělat. A při, z příběhu můžeme číst velmi aktuální návod na řešení konfliktu v církvi. To první je to, že problém je potřeba, potřeba správně nazývat. Proč to neklaplo? Proč byly znevýhodněny církvi? znevýhodnění řekovy v církvi. Bylo to jen nedbalost, nebo schovává se zatím víc? Můjí bratře, milé sestry já si myslím, že je to velmi správný, když církev má nějakého člověka, který má úkol připomenout zboru, aby se mezi námi nestala indiskriminace A jde o cizinci nebo lidé opačného, lidé um, um, sexuální diskrimináci nebo jiných diskriminací. Tíšek za Ta druhá věc je, že řešení není z hora dolů, ale za účast všech skupin, které se to týká. Jinak než ve společnosti, tady nejsou politici, kteří vytěžují z polarizace. Nesnaží se jednu skupinu stavit proti druhé, ani se tady neuzavěrá nejaké špatné kompromisy. Ale iniciativa zní, vyberte si lidi, kteří budou vést tuto novou církvě. U Lukáše v celé knize ještě figuruje Grémium těž 12 apoštolů. To jsou ti, které přenáší Ježíšovo dědictví do doby nebo nové doby církví. Ale teď jde o organizační strukturu a tu nemůžou najít bez toho, aby ty znevýhodnění do toho byly zapojení. Celé shromaždění musí roz, rozhodovat, nebo jak se tady říká i učebnici. Učebnici spolu. Ustanovují těch dvanáct nových lidí. Ne, o nich, bez nich, ale právě z jejich účásti je možné tu krizi vyřešit. A oni jsou ustanoveni, vznikne nějaká nová struktura, není to improvizace, je to nová, nová struktura a jsou ověřený, položený rukou. Jsou to lidi, kteří už mají ducha svatého, nedostanou ho položený rukou teprve. Už měli ducha svatého a teď jsou ordinovaní, je to uznáno a mají půjčenou autoritu od celé církvy. Tak nejkoná se žádné posvěcení, ale ordinace. Řád. Struktura. A znevýhodněná skupina sama přebere odpovědnost. Slabí se dostanou do vědení a toto právě prospívá celé církvi. Tím se podařilo krizi překonat. A tím právě získá církev novou energie na šíření slovo který se šíří po Juději a Samarsku a dále. A proto byl tento průslih nesmírně důležitý pro cestu církve. Nebude tady fungovat schematicky, začlenění znevyhodnění do nových struktur. Musí něco nového vzniknout. Ale na druhé straně není to štěpený. Církev schovává jednota. Jednotu. Ta nová církev vypadá mimochodem jinak, než ta dosáváně. Vedoucích není dvanáct, jako ježitových učeníků. Vedoucích je sedm. I toto číslo znamená celek, aby to nikdo z toho nevypadl. Ale je to jiné, jiná stup. A to, co tady řeší akutný problém, řeší zároveň důvěrohodnost celé církvy. V každé generaci znovu se musí konfrontovat církev ideál se skutečnosti. Zde máme vzor, jak na to nezapírat nápěti a konflikty, neproklamovat krásného světa proti tristní realitě, ne říct, že nějaké napěti jsou přece jenom příznakem malé nedostatečné víry. Ne, toto se tady nedělá. Naopak, víra se osvědčuje na tom, jak křesťany umějí zacházet z konflikty a překonat je. A to je podstatná část poslání círky. Vznikne něco nového, ale není to štěpení zboru. Ty služby těch nových řeckých kazatelů, misionářů, si doplňují se službami ostatních. Je to náš přístup? Můžeme to tak vidět? Je to možná dokonce přístup na ekoménu, kde různá společenství a křesťanských církví reprezentují určité obdarování, některé víc? Na praxi, některé víc na misie, na sociální práci, tak můžeme přijímat jeden druhého jako ten, který má jinou strukturu, jinou organizační církvi, aniž by to, bychom to pocitovali jako konkurenci na náboženském trhu. Myslím, že někteří předchůdci v našich církevních dějinách. Právě toto, na toto mysleli, když nazývali svou novou církev jednotu. Jednotu, bratristo. Nikoliv novou církev, ale jednota. Dneska v naší církvě je běžná řečně rozdělení mezi sborovou diakonie a institucionální diakonie. Někteří zlí jazyky i tvrdí, že vlastně ta polostátní diakonie všechno sežrala, už v našich sborech se nekoná diakonie. To se nemyslím, i když ten problém vidím také. Ale nevěřím, že ta práce naší evangelické diakonie je alibi pro měčený neč zbor. Na druhé straně ale je to důležité, že máme tyto struktury, které vzniklo před 30 let a diakonie znamená služba. My sloužíme, diakonie slouží, máme spolu sloužit jako jednoty, jako různé jednoty a jako jednotná světě. Tak je to duchovní záležitost, nejde o nějaké technokratické opatření, dělby práce, jde o celé svědectví, aby to svědectví mohlo se dostat dál, až do konce světa. Je zajímavé, že takové rozhodnutí, takový vznik musí vzniknout v takovém velkém průšvihu. Ale asi to tak patří, protože každá změna vyžaduje odvahu. Odvahu, když se cítíme, že nám teče do bod. Někteří říkají, že v naší církvi nám teče dneska hodně do bod. Tak můžeme se z toho radovat. Ale hlavně přitom, všem, při všech novinkách a hlavně při diakonické práce. Mít tu jednotu.